Egy kettő elrom. Nyúzik a csaj. Oké.、Okay. Negyvenötös verső. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette a négy tárgyat, hogy szájának a hajóba és menjenek át előre a túlso pátra, becsajíta felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a helyére imádkozni, amikor beésztelede a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küzdködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértett, és felkiáltottak. Minnyáján látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik. Bizzatok, én vagyok, ne féljetek! Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba és előt az él. ők pedig szép fölött csodálkoztak magukban. Nem akultak a kenyerekből, mert a szivűk még kemény volt. Ezek után a túlso pátra átkelvék Genesárdbe érkeztek és kikötöttek, amikor kiszálltak a hajóból, azonnal felismerték őt. Itt aig nézzük. Hát ez egy érdekes történet, ugye? Ez a tudjátok ez a cselepes történet? ismeritek a vízset? nem? nem ismeritek a vízset? hogy tovább, hogy, hogy Péter miért sújtotta a vízen, miért nem tudott a vízen járni és Jézus miért tudott? tovább a víz, hogy mert ö, Péter nem tudta, hogy hol vannak levérvált szelépek, tovább és ez a szelépes történet, azért, azért nevezünk így, mert tudjátok a Bibliát nagyon sokan kutatják. és nem csak akkor emberek kutatják a Bibliát, akik azért kutatják, hogy, hogy ismét Isten mint mondnakem, hanem azért, mert hát nézzük meg, hogy mi, mi az, amit kifogás lehet találni, milyen hibát lehet találni a Bibliában, és egy, egy, tipikus ilyen történt, hogy ezt biztos, hogy jól képesen kell értelmezni, mert nyilván valóan valaki nem járhat így a vízem, mert hát azért ezek kicsit noszens meg, hát Isten törse. Isten se így ismerjük, hogy ilyen, ilyen, ilyen hülyeségekkel kezdene elfoglalkozni, hogy ugye kísérlet, hogy a vizen járni.、De、miről is szól ez a történet? Amúgy egyébként én hiszem, hogy Jézus járt a vizen. Amúgy, ha már a cölöpös történetről beszélünk, akkor cölöpöket akkoriban levernie ott a tenger közepén, azért legalább akkora, ha nem nagyobb csoda lett volna, mint vizen járni. És, ha tulajdonképpen ez a Történet, csak így az első megközelítésből, ugye ez a leglátványosabb része, hogy vizen jár Jézus. Sőt, a Bibliában is adnak egy címet, ezek a szövegek eredetően nincsenek benne a Bibliában, de adnak így egy címet egy-egy ilyen fejezetnek, és az a címe, hogy Jézus a tengeren jár. Pedig én azt gondolom, nem ez a lényeg ennek a történetnek, de ha már ez, ez így benne van ebben a történetben, és így emberek vagyunk, és ez, ez jön ki először, akkor azt hagyj mondjam el, hogy a Bibliában rengeteg csoda le van írva. Isten teremtette, hat nap alatt a Földet, és innentől kezdve lehetne folytatni egy csomó ilyen csodával, amiről kétféle álláspont alakulhat ki, mondjuk három, de az egyik fajta álláspont ez az, az, hogy hogy hogy én minden csodát el fogadok, ami a Bibliában van. El fogadom a Bibliát, nem csak azért, mert mert a csodákat szeretem, nem azért, mert én nem vitatkozom azzáal, azzáal. ígével, ami olyan olyan csodálatosan működik, de gondolhathat még akár úgy is, hogy jó jó oké, az még el fogadjuk, hogy betegek egy gyógyítottak meg, esetleg azt is mondjuk meg magyarázók úgy, hogy hát igen, mert ugye az így annak is van a pszichés betegségek és a korodamentiésusakor, hogy biztak benne és akad meg gyógyultak. Vagy akár azt mondjuk, jó, jó, hát enyik ismerj csodákat azért PSL-fogadunk, de hát azért ez már kiveri a biztosítékokat, ez már ez már nem. És akkor bizonyos csodákat így elkez a szemérkisszelek talál, hogy át azért jó ezeket jól képesen késletleg érteni ezeket a csodákat. Például jó június idejében, ugye megállt a nap. És azt mondom erre, hogy o, jó, jó, ez ércikú, hogy csatöbbi. És, és ezek, hogyha valaki így gondolkozik, hogy azt mondjuk, hogy jó ezek már nem. ezek biztosak jelképek, akkor egyre több dolgot már csak jelképnek fog találni a Bibliában. Ennek ez a problémája, ennek a gondolkodásmódnak. Én azt mondom, ezért kétféle kategória létezik, vagy elfogadom az igét, elfogadom azt, hogy Isten nem csapbe, igazat ír, nem mindenféle metaforákat, mindenféle jelképeket akar nekem itt adni, hanem ez tényleg így történt. Aztán Jézus ö, miért választja ezt a megdöbbentő módját a tanításnak? Ö, már túl vagyunk egy ilyen próbálkozáson. Ugye Jézus, amikor a tanítványok visszajönnek a tanításra, misziós kerültről rendkívül eléfártak, rendkívül sok mindent csináltak, betegeket gyógyítottak, ördögöket üsztek ki, tanítottak embereket, bementek bizonyos városokba volt ahol nagy kiparolták őket, volt ahol befogatták őket, tehát rendkívül kalandozásfárasztó útjuk volt és közben az Isteni erő működött bennük, amit Jézus által kaptak és elfártak. S Jézusnak az volt a szándéka, hogy gyertek, pihenjünk meg. de közben jön ám öt ezer olyan ember, aki, aki abszult abszult be van lendülvényes és vágyik arra, hogy tanít csalókat valaki, és megtalálják Jézust, és Jézus úgy dönt, hogy most akkor az öt ezer ember embert fogja először tanítani, akkor ugye történik ez a bizonyos csoda, gyanír szaporításos csoda, ame másik ilyen dolog, hogy most vagy elhiszed vagy nem, és ö, Ezután a tanítványok már télen elcsigázottak, elfáradtak, és most már Jézus ez ez ez a szavakat használja, hogy az igye rá, hogy szinte kényszerítők, hogy most már most már tünyés, menyetek, húzatok odabba a hajóba, és most már menyetek el. Tehát így mondja Jézus nekik nyilán valami lehetőkultúrát a szavakkal, mintén, és lényeg az, hogy hogy elég erőteljesen, ha elhatározzanak ékezte történetet, és mi csinál Jézus? Jézus meg fölmegy a hegyre, fölmegy, elvonul és éját közik. Elvonulni átközni, és az egész egy olyan ö, történet ö, Balaton, kinekmi árt a Balatonnál, mindenki árt a Balatonnál szerintem németeknek platénzé. Szóval kicsit, kicsit ez talán ez a Galileerjé Tenger, ez méreteiiben olyan kicsit, hogy a Balatonhoz hasonlít, és vannak, ö, vannak ilyen hegyek, domb oldalak vagy hegy oldalak így a. környéként, tehát az egész egy olyan jó belátható dolog, tehát ha azt mondjuk, hogy hogy a tenger közepén voltak és úgy látta őket, akkor akkor ez akár fizikailag is teljesen igaz lehet ez a dolog, hogy úgy látta őket Jézus, és ez egy érdekes történet. Jézus fölmegy a hegyre és imádkozik, vagyis az a csávával tölt el időt, és én hiszem azt, hogy hogy Jézus megbeszéli az a csávával ezt az egész vízennyárásos. dologot. Na nem az, hogy, hogy például megmondják nekik az akéjsok, hogy úgy kell lépni először a térdedet egyenesen, és akkor utána behalítod, és akkor tud nem halod csöbben, de akkor jó, és hogy még minderre egyes lépéssel utána nem nem ez a lényeg az egésznek, hanem megbeszéli az akiával azt, hogy ezeknek a sártoknak, akik elvannak gyötörve, egyszerű halálsz gyerekek, miről van szükségük. És már is alakul az egész helyzet, hogy ebbe aznek ezek a fizkókot a tő közepén, tenger közepén ellenszülők van, és az egész jelentet, az egész ív, ahol Jézus lelátra a a völgyre, leláta tóra, a tengére, úgy nevezzük így, az jellepészí a azt, a ahogy Jézus a a földre eljött, ahol eljött a világba, hogy az acáto jön, jön lefelé. rálátása van az egész történetre. Tudja, hogy miért küszködnek? Látjuk, már ellenszellek van, küszködnek vele, és odamegy hozzájuk, és és és biztos, hogy Jézusnak is ellenszelle volt, hiszen tudjuk, hogy ő, ő test fizikai testben volt, őnek is ellenszelle volt, de Isten hagyhatta a hatalmat adott neki arra, hogy ott azon a vízen járjon úgy akkor, és és valamit nem azért, hogy, hogy akkor megmutassa tanítványoknak, hogy öcsi látod nekem náikim van, ez nem így jó lehet menni, hanem hanem hanem azért, mert valamit akar tesznek a, a srácoknak tanítani. És ez szerintem a legjobb dolog az, hogy ha hogy ha egy olyan pásztor, egy pásztor úgy gondolkozik, hogy hogy egy rész, hogy Istennel időt tölt, és nem csak a saját ötleteit valósítja meg. mondjuk a gyülekezetben, hanem, hanem tudhatod azt, hogy, hogy egy olyan pásztor vezeti a gyülekezetet, aki, aki Isten-től kapta meg azt a, azt a vezetést, azokat a gondolatokat, amikre szüksége van azoknak, akik a gyülekezetbe járnak. Ez csak egy ilyen kis kitérő gondolat volt. A másik történet az az, hogy, hogy egy olyan szívre út alá esed, hogy igen is utána megyek, utána megyek a, a sártzoknak vállalom ugyanazt az ellenszelletet, lemegyek hozzájuk, és, egy, és az életen keresztül tanítja, nem csak a szószékről tanítja az én pásztor a, a nyáját, hogy azt mondja, hogy oké、okay, elmondom szeretlek benne tacket és utána negyértek csak vasárnap lásd meg benne tacket először, ne is hívatok, ne is nem is megyek. hozatok és tolt, vagy most odajött az istentiszvet után hozzá és kérdezve valamit, akkor én már nagyon sietek, mert a következő istentiszvetemet csajágracsiók kettő mekkel tartalmaz, és, és tolt inkább inkább maradj it magadba és tehát ne, ez nem egy jó pástorszív van ilyen, de ez nem jó, hanem egy olyan pástorszív, aki aki egy zolti montajéken múlt, vagy tehát aki utána megy és és és ott van vele időt tölt vele pástorolja. Van egy ilyen csúnya angol szóra ez a coaching, ez az, oda, -oda rávezet, itt szinte nem is, is beszélnek, én hanem, hanem hagyja, hogy magától elöljöjjen abola az emberből a felismerés, és mér választ Jézusen ezt a megkökentő módyát az egész dolgoknak. Ha János evangéliumá elején van egy vers, hogy Jézus eljött a világba, de a világ nem ismerte fel őt. világ nem ismerte felőt és ugyanez történik itt. Elmegy oda a tóra, tókezepére, vízen járva, de tanítványok rögtön felismerik őt, hogy "de jó Jézus, hogy megjöttél". A idáj a franciakat ismerik félrőtten, azt mondják, hogy "kicsiért", kicsiért, hogy ez az első dolog. Gondoljátok csak el, hogy Jézus, de hát egy picit rögtön magába, hogy hát azért de el akart menni melléltük, az volt a ez volt a a, a szándéka. Miért akart el menni melléltük? Nem azért, hogy megmutass, hogy hőfjuk, <gül> ez jobban csinálom, gyertek ti is menjetek gyaloga, viszont nem, hanem azért, mert ez egy biztatást takart neki kardni, hogy kértek. Van egy példa, van egy van egy ö, ö, út előtt, tetek, hogy, hogy hogy hogy van szabadulás. Van megoldás. Ezért akart elmenni mellettük, hogy tud, hogy mennyire, hogy úgy, de jó. Jézus, ott mész, de jó, segíts. Talán ez volt a szíve, hogy, hogy, hogy ez mondják a tanítványok, hogy segíts, csúram. Tehát látjuk, hogy te milyen, milyen klasszul el tudsz itt menni, gyere segíts. De mit mondanak azok kisértet? Mi is ez egy szomorú lehetet Jézus magában, hogy hát. Kinek tartotok Ti engem? Abban a hely, helyben, ott az ellenségben, már elfáradtak, az öt ezer embert megvendégetek, és még utána az ellenségbet tekerni ezt a, ugye, elvézni ezt a hajót, ez kúgyan nehéz lehetett, és akkor, ugye, arra felismeréseiknek, hogy ez egy kis értet. Tehát kinek tartotok Ti engem? Jézus kérdése. Felismeri-e a világ? Eljött saját tulajdonába jöttél, nem a, nem egy idegen helyre Jézus, aki, amit ő teremtett. És nem ismeri fel őt a világ. És a tanítványok se ismerték föl Jézust. Mit csinál ebben a szituációban Jézus? És ez, ez is egy annyira ö, csodálatos dolog. Ugye azt mondja, hogy ö, megszólítja őket, hogy ne féljetek. Észreveszi Jézus azt, hogy oké,、okay, itt, itt kiment a biztosíték.、Tehát、nem lehet több kakaót adni, nem lehet több áramot adni, itt kiment a biztosíték. Oké,、okay, hagyjuk ezt, ez, ez nem jött be. Nem jött be, nem azért, mert rossz ötlet volt, hanem azért, mert ők nem ismerték fel Jézust. És akkor azt mondja Jézus, figyeljetek, ne féljetek, én vagyok. És beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. És ilyen már egyszer volt. amikor a nagy viharban, ugyanezen a tengeren Jézus alszik a hajó hátuljába, és a tanítványok teljesen halálfélelemben vannak, hogy mi, mi lesz majd, és akkor felrázák Jézus úr, hogy elveszünk, elsügyedünk. Jézus rájuk szól, hogy nincs hitetek, és akkor elcsendesíti a tengert. ott meg nem bíztak Jézusban. Itt meg valami hasonló van még mindig, pedig már kimentek, ördögöket tűztek ki Jézus nevében, gyógyítottak betegeket Jézus nevében, és egyszerűen ott azt mondják rá, hogy kísértet. Beül a hajóba, és elcsendesedik a tenger. Azért ebből már be kellett volna, hogy kattanjon egy-két dolog, de még mindig nem, mert ugye mit olvasunk? Tudjátok, mikor ismerik fel Jézust, hogyha olvastátok a történetet figyelmesen, Én, én elsőre nem is olvastam figyelmesen, de aztán mikor olvastam többször, és már készülés közben, miután kikötötték, túl sok pár át kell nézerebe érkeztek, amikor kiszártak hajóból, azonnal felismertéikőt. Tehát, szóval valami nagyon nagyon nagyon félelshíklott si, nekik. Valami nagyon kimentek, biztosíték, és nem ismerték föl Jézust. És az egésznek a kulcsa az az, hogy a kemény szív és a sötétség, én azt gondolom, hogy azok generálják szinte egymást. Azért nem ismerték föl Jézus, mert kemény volt a szívük. Mit jelent az, hogy kemény a szív? Egyszerűen azt jelenti, hogy nem vagy nyitott Isten dolgai iránt. Nem vagyok nyitott Isten dolgai iránt. A puha szív az azt jelenti, hogy Istenem, én leteszem előtted az én életemet, és, és várom azt, amit te fogsz tenni az én életemben. Lehet, hogy egyik sarkállal a másikra átfordít az én életemet, lehet, hogy meghökkentő dolgokat teszel, vagy éppen lehet, hogy öt évig nem csinálsz most velem semmit, de bízom benne, és nyitott szívvel állok előtted, Ez a, ez a puha szív, a kemény szív az az, aminek vannak úgynevezett előfeltételezései, vannak ö, kikötései. Az azt jelenti, hogy engem Isten úgy fog majd vezetni, már most tudom, hogy én odamegy, én ilyen miszionárius leszek ma, hogy meg, meg most már hello jó napot kívánok, meg már most tudom, hogy hogy Isten ezt és ezt és ezt akarja tenni velünk. és ez a kemény szív, aki akinek megvannak a elképzelései az, hogy arról, hogy Isten mit fog véleményni, és talán lehet, hogy a tanítványoknak is ez volt a gáz, hogy várta kást, hogy hogy ma Jézus biztos, hogy Imádkozik, azért fölemelt a helyre biztosító, és imádkozom. Imádkozik, és akkor tényleg majd ez csak úgy a valódi hajó, hogy elkezd belendőlni, majd menni jobban, vagy erőt kapunk, elmentem, és az már teljesen、uh, kivett a biztosítékot náluk, hogy Jézus elkezd mellettük menni a vízen. Tehát ez nem volt benne, ez nem volt benne a, a készletükben. Ez, ez, ez, ez már egy emplusz、uh, egyedik megoldás volt nekik. És kemény volt a szívük, és、uh, Ha megvizsgálom magam, hogy, hogy eljárok gyülekezetbe, próbálok egy jó családi életet élni, próbálok olvasni minden nap a Bibliámat, próbálok minden nap imádkozni időt tölteni Istennel és mégis nagyon sokszor van az, hogy, viszonylag sokszor van az, hogy. ez így befálsul és, és és hogy szokták monani, hogy én nem látom a, a fától az erdőt. és Jézus pont ebben viszi most bele a szájzokat, hogy egy olyan helyzetben, amikor nagy küzdelm van, egy erős, erős testi küzdelm és van egy ilyen, hogy én nem minden napi csodát, tudod vízenyáráshos történetet veszünk, nem ta már róla hallottál, hogy Jézus jár a vízen, vagy meg a tengeren? Idez többöbbes történet, tudod? Vitzesem. Szóval mikor Jézus megy így a tengeren, akkor ez ez már kiveri a visszatéteket, és nekem az én életemben hogyan lenni tímeg magáti Jézus? Tud-e tud-e nekem valami újat mutatni Jézus? Vagy én vagy én megyek megyek szépen a kis megszakadó dolgaimon, és nyitotta -e、az én szívem arra? Hogy azt mondja nekem Jézus egyszer, hogy figyelj ájt meg, és csak és csak keress engem. És sokszor például, ha a vasárnapban beneteket egy kicsit olyan titkokba, hogy hogy amikor, így, például elindítottuk ezt a Biblia órát, és akkor akkor ö, volt az, hogy csináljuk minden, csütörtökön és akkor tudod így megállni az a feladat, hogy Uram, tényleg, te meg te mi akarsz? és és és hogyan mit mit szeretnél csinálni hogy ne egy ne egy ilyen ne egy ilyen szokás legyen az egész keresténsegében amikor azt mondom hogy acsütöttek Bibliaóra harreggel akkor Bibliaolvasás ha estél akkor imádság ha esünk akkor a gyerekekkel imádkozunk a a az asztalnál tehát ne ne ez legyen az én keresténsegében hanem Hanem legyen az én kereséségem az, hogy, hogy találkozok Jézussal, hogy megismerjé Jézust, és kérdés az, hogy nyitotta -e、az én szívem arra, hogy megismerjem Jézust, és hogyha és hogyha bennem vagy benned fölmérül az a kérdés, hogy kiszámolra Jézus, akkor mi a válasz? Kiszámodra Jézus. Volt egy jókis videó egyébként, hogy ha gyorsan végzünk, akkor még megmutatom neked is. Nagyon jó poiny. És kiszámomra Jézus. És ilyen, talán azért svetítettem ezt a videót, hogy hogy hogy amikor én majd ott leszek, ott tallok, azon a ponton, akkor jó ez egy játék, én nem biztos, hogy jönni lesz, hogy ebben a videóban, de, de, de poiny, tehát, tehát szerintem jó szemlélettel viszont a, a helyzetet. akkor akkor akkor mit mondhatok el, hogy kinek őmi Jézus? És Jézus nagyon vágyik arra, hogy hogy mi nem ne szokást ne szokásba menjünk bele sőt hallottam egy nagyon jó megjegyzést, hogy hogy hogy Jézus vagy olvastam talán a napomba, hogy Jézus nagyon téltagozott az ellen, hogy abból, amit ő tanított ahogy ő jelent volt a tanítványok között, abban választ csinálja, amit be is sikerült, vagy ért szép gyönyör templomok meg ilyen különböző bürokratikus egyházi szervezetek épültek rá, de Jézusnak nem ez a szíve, Jézusnak az a szíve, hogy te személyesen ismerj meg engem, és van egy ilyen kis a jegyzetemben egy ilyen kis fejezet, hogy Gaciat felkötni menyei repülés komoly érdeklődőknek. Szó, hogyha a te szíved nyitott Jézus előtt, akkor akkor én hiszem az, hogy Jézus rende fogja rakni az életedet és ő nem nem hazudik. Először is el fogja mondani azt neked, hogy te kibaj. Vagy. Nyitott vagy-e arra, hogy hogy elmondja neked Jézus, hogy te kibaj. Vagy. Nyitott vagyok-e arra, hogy elmondja Jézus, vagy vagy már úgy? Bizonyos dolgokat zárójelbe raktam az életembe, bizonyos dolgokra azt mondtam, hogy jó, azt nem feszegetjük, szóta adjuk, és bizonyos dolgokat meg megpróbálok magamba kialakítani, és akkor megpróbálom a személyiségemet formálni, alakítani magamat, hogy jó fejnek tartsanak, hogy azért okos is maradjak, de laza is tudjak lenni, meg stb. Megpróbálom magamat fejleszteni, de Jézus megmutatja neked, hogy ki vagy. Tehát, hogy csak akkor, csak akkor vágj bele be a dologba, ha mered. mered azt、uh, végignézni, hogy te ki vagy. Mered az összes bűnödet végignézni, mered az összes gyengeségedet végignézni, és az a jó, hogy a történetnek nem itt van vége. És、uh, ott a keretes szerkezetűre csináljuk a Biblió, hát levetítem a végén is, jó?、Mert、akkor értened fogod, hogy mire, mire hivatkozok itt mindig. De nem itt van a vége a történet, mert Jézus azt is megmutatja, hogy ő ki csoda. És Jézus megmutatja azt, hogy ő azért jött, hogy meghalljon minden egyes ember minden egyes bűnéért. Ha most ugye megképzelsz egy, egy ilyen mennyei nagy izé, hivatalt, ahol semmi másra nem foglalkoznak, mint írják le egy írógépen vagy számítógépben, viszik be minden egyes ember minden egyes bűnét, és ebből végül egy hatalmas nagy iratköteget ö, nyomtatnak ki, akkor elkezdenéd lapozni, akkor megtalálnám benne azt, hogy oké,、okay, kádomonkos, ká-gá-gá-gá-gá, -ká -ká -ká -ká, aha, és itt jönnek az én bűneim. Sok oldalon keresztül jönnek a bűneim. És utána, mert megtalálnál saját magát Zsolti, laudé, te, is, te is Zsolti, megtalálnád saját magadat, megtalálnád a bűneidet benne, megtalálnád a tegnapi bűnödet, megtalálnád a A jó, hogy nem találjuk meg a holnapi bűneinket, minden, minden egyes bűnemet megtalálnám benne. Tudjátok, mit csinált Isten ezzel a nagy ködeggel? Egyszerűen ráhelyezte Jézusra, ez te vagy, te tetted ezeket. És Jézus ezzel a ködeggel ment fel a keresztfára, és halt meg mindannyiunk minden egyes bűnéért. És ez... És ez Ez a jó, hogy itt van vége a történetnek. Sőt, Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett, azt mondja a keresztván, hogy elvégeztetett. Ez azt jelenti, hogy, hogy rendezve van, kiegyenlítve, pont. Ehhez nem lehet hozzátenni, és ebből nem lehet elvenni semmit. Ez így kerek, így teljes a kép. Ő elvégezte a mi bűneinkért járó büntetést, hogy elvégezték rajta. És ugye Jézus föltámadt. Mert hogyha haszon lenne, akkor jó jó, oké, Jézus meghalt, jó rendbe van, de hogyan tovább? Ugye? S Jézus megmutatta azt, hogy győződött e fölött, és és megmutatta azt, hogy ezt történik azokkal is, akik hisznek őbenne, akik mellette döntenek, akik benne élnek. Táj. Az azt jelenti, hogy egy hozok egy döntés Jézus mellett, hogy uram én, én én én téged akarlak, és és elfogadom ezt az egész szet amit tettél. Értem, és、uh, van az Efézsusi levélben, nem kell hogy oda lapozzatok. Egy、uh, igye áldottam mi úrunk Jézus Krisztus Istené és Anyja, aki megáldott minket mennyi világának minden lélek áldásával a Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy ha én ezt elfogadom, akkor Isten egy teljesen új、uh, perspektívát nyit meg előttem. Az mondja, hogy egy bűne iratöbben nem emlékezem meg, az a múlt. Lehet, hogy az vagy, az leszel, tehát bűnös leszel, de azt, azt arról én nem emlékezem meg. Egy új fejezet nyílik az életembe. Lehet így mondani, vagy tanköpmen életem lesz, inkább így fogalmazza a Biblia, hogy aki hisz a fiúban, annak körüléletében van már most. Onnantól kezdve, hogy hogy ezt a döntést meghozta, és Isten azt mondja az igéjébe, hogy a, hogy aki a tulajdon fiának nem kedvezett. az hogyne adna oda nekünk vele együtt mindent ez azt jelenti hogy Isten szeretete az egy az egy kimondhatatlan dolog Isten olyan gazdag áldásokkal tud megajándékozni minket amit amit a földen csak pár szót hagy mondjak el roh hogy imámekhalgatás hogy hogy bizonyosság hogy hogy én én, én nekem az életem rendelve van és tudom hogy honnan jöttem és tudom hogy hova megyek Ezt a bizonyosságot egyedül Isten tudja megadni. Higgyetek el, rengeteg válasz van, rengeteg filozófia, de nem tudják, hogy honnan jöttek és hova mennek. Jézus mondja magáról az igében, hogy én tudom, hogy honnan jöttem és tudom, hogy hova megyek. És ez egy ez egy fantasztikus bizonyosság, amikor az ember érti, hogy miről szól az élete és hogy hova tart az élete. És egy csomó minden olyan dologgal megaljandék, az Isten, ami, ami egy hatálanas nagy öröm és gondolkodtam rajta, hát nyilván ezt ilyen pár szóban nem is lehet elmondani, és ha egy hétig beszélnék róla, akkor se tudnék mindent elmondani. És csak egy bátorításként hagyd mondjam nektek, hogy ez, ez szerintem egy fontos dolog, hogy az ember hajlamos arra, hogy nya fogjon. És hajlamos arra, hogy, hogy úgy szemléje az életét, hogy á, én az életem, és hát Oh, ne. és, és, és, és nem jó ez így, meg, meg, meg hogyan tovább, meg, meg, meg、uh, én ezt nem akarom, meg, meg,、uh, meg problémáim vannak. És, és, és az ember így, az egészbe így belesüllyed, és azt mondja, hogy、ah, nem jó ez így.、És、de pont ezért nyafogás helyett szerintem érdemes megvizsgálni az embernek magát, és、uh, érdemes puhának lenni. puhán, puhán tartania、uh, szívedet, hogy, hogy uram ti erre és mutass meg, hogy mi a megoldás. és、uh, tudjátok lehet ilyen különböző előfeltételezéseket tenni, hogy hogy、uh, nem, nem, így, nem így gondoltam, nem így képzelem az egészet.、Én、gondoltam, hogy Isten majd valamit akar nekem üzenni, de most、uh, idejön egy amcizen ebbe hoz kiáll az utca, rogye. talán voltak, hogy ők ki kirőhögték,emetetés elmentek. Aztán utána voltak, aki nem rőhögték,emetet. akkor bejölt ide, megláttott engem egy hármgyerekes apukát, aki GPS-nél, akit az egyik szene el tanítani beszél is ennyit tanította meg engem. Oké,、okay, ez mind így van, mert zenéből hozszene egy ilyen ember vagyok, szólt is tanított már, de ö, Ezt látom, vagy vagy meg látom azt, hogy Istenem megöttotlan és、uh, Isten üzenni akar, Isten meg akar eváltastatni az életedet, Isten, Isten ki akar e forgatni ha út tetszik az életeded, de Isten rendbe akarja tenni és és azt akarja, hogy a te életed az rendezett legyen és、uh, ahogyan Jézus、uh, vízen jár, az is egy megdöbbentő dolog lehetett. Az is egy、uh, szakatlándulóg lehetett, nem nem olyan annak, hogy a tanítványok elképzeléik a segítséget, de mégis az volt, hogy az volt a Tišteni jelenléte és segítsége. Ja, úgyhogy nem tudom, szerintem örülök neki, hogy sikerült egy kicsit ravidebbre fogni ezt a mai tanítást, és itt vége is van és imádkozzunk. Úgy Jézus köszönj neked azt, hogy te te meg akarod ismertetni. magadvelünkre uram és tudom az, hogy aki még nem hozta meg ezt a döntést, annak is szüksége van arra, hogy, hogy, hogy nyitott szíve legyen. és hát de most úgy vagyít, hogy, hogy még nem hoztad meg ezt a döntést Jézus mellett, vagy csak így, csak így gyimácsolzott hánna evel, vagy Jézus, én nyitott vagyok arra, hogy te Te gyere az én életemben. Nyitott vagyok uram arra, hogy hogy megmutasd a bűneimet és nyitott vagyok a reumam, hogy nem mutasd azt, hogy te mit tettél értem. És hogyha, hogyha nyitott vagy Jézus felé, akkor akkor Jézus fog jönni és megmutatja neked azt, hogy ki ő, aki a te megváltod. Korábban is, köszönjük neked az, hogy, hogy te jellem vagy és köszönjük, koram az, hogy te meg akarod magad ismertetni velünk. És köszönjük, koram, hogy milyen olyan sokszor még kisértetnek véülünk téged, olyan sokszor még nem annak ismerünk fel téged, aki te vagy. Ráam köszönjük az, hogy te szelíd vagy és és nem adott fel a harcot irántunk. Nem méz el, nem fordul szárkonn, hanem, hanem akkor is. odaüls melünk a hajóba, odaüls melünk, kuram az életünkbe is. Csak szelíd embárs ad di kuram, amíg magunktól fegyésmerünk téged, kuram, én nem akarunk időt veszteni, nem akarunk lehetőségeket alkalmakat elmúlástani, kuram. Szeretnénk milyen hamarabb, milyen jobban megismerni téged. Milyen hamarabb, milyen jobban megismerni téged. A szón kérünk ár meg még ezt az esténket, mert. Mert aníra váromunk téged, árnyék, hogy hogy hogy mi vigyelját tudjuk ezt az estét is tölteni. Ámen, Ámen. Jó. Jó.、Ja. Jó véget lesz Biblia óra ugyanit, és tervezzük, hogy nyáron nézzünk valami mérctet. Ki szereti a focimáccsát? Nem szereti a focimáccsát? Te sem szeretek a focimáccsát. Mert szereti. A... Képzeljétek el egy amerikai, aki szereti. Szereted az amerikai focit? Persze, jó, sokkal romban, mint az amerikai focit. A... De, de szereti, szereti az európai focit is. A szakat is. Hát nem a, a világfocit. Hát az, jaj, világfocit. Jaj. Tényleg ez a nemet. じゃあ、すぐよ